Jag tror vi jag ska läsa en eh, bibelvers som eh, har blivit så oerhört levande för mig. Därför att jag har sett den där versen på ett helt annat sätt än jag gjort tidigare. Genom eh, en upplevelse som jag gjorde i veckan som ligger bakom. Det är I apostlagärningarna. I och ja, vad, det, vad det handlar om det är missionsstrategi. Nu vet jag det att det kan finnas en viss risk hos oss att verksamhetsfrågorna får så stor plats så att det själva liksom blir eftersatta. Jag hoppas att det ska bli bland i det också. Men eh, jag kan inte komma ifrån det här utan jag vill eh, peka på en sida utav missionsarbetet som eh, vi förmodligen kommer att få känna vid på ett alldeles speciellt sätt i eh, en ganska nära framtid. Den som har en vision eh, har, har, det väldigt, har det egentligen väldigt svårt på många sätt. Eh, kolossalt svårt med trögheten. Ett lidande. Trögheten är supersrätt lidande övervinna trögheten. det är så att det finns en trött trödflytande massa det blir alltså så många många så många hinder att få det förverkliga då är det nästan skönt att kunna se och leta Bibeln för det är faktiskt skönt att uppleva att det här, det här är ingenting som är speciellt det är unikt för någon speciell tid eller speciell människotid utan det ligger i den mänskliga naturen framförallt i den fallna nat naturen att bjuda motstånd Egentligen så är vi fruktansvärt upproriska och rebelliska. Det är väldigt upproriska på de flesta punkter. Det är kolossalt svårt att komma in under andens eh, inflytande på det sättet att eh, vi eh, oreserverat djursvilja. Vi ska läsa i Apostläringen 8. Och här skulle jag nu kunna kväll ha ett missionsföredrag utan större svårigheter. Dels är jag ganska väl förberedd genom studier och också genom bön så att jag har ett rikt material och dessutom känner jag ganska inspirerad för det. Men det ska jag vänta mig en annan gång då församlingen inte så att säga han behöver brottas med förberedelser för självfirande utan vi är samlade mangrant Apostelgärningen 8 där ska vi läsa vi ska läsa i liksom första versen Det heter samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna blev kringspridd över Judéns och Samariens landsbygd. Några fromma män begrod och Stefanus och höll en stor dödsklagan efter honom. Saulus åter våldsamt fram mot församlingen och han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät dem i fängelse. Men det som hade blivit kringspridda gick omkring och förkunnade ord. Och Filippus kom så ni till huvudstaden i Samarien och predikade Krist och folkette och så vidare. Jag ska sluta där. Jag ska inte för att hitta information till en artikel i min avsgropet. Men här det var inte den. Den har tydligen inte kommit ännu. nu. Ja, är det nästan nummer? Aha. Vad mm. är det nästan över ett av mina tropesållanden då kommer en artikel där om detta ja, ja, ja, jag tycker det är något helt fantastiskt att se du måste, hur du går till vägen för att genomföra sina planer för Guds planer Guds planer de kommer till varje pris att de genomföra det. det gör de. men jag skulle tro att det sker inte under sådana förhållanden som vi kanske tänker oss därför att eh, vi har Många gånger en romantisk syn på Guds verk. Och tror att när man har blivit kristen och kommit in i församlingen. Då har man egentligen kommit in i en idyll. Ganska skönt och trisamt och oförarligt och bekvämt. och Sådär. Och dessutom så har man också fått en gemenskap. Det säga man har fått en kontaktyta som ju helt säkert för alla egentligen är kolossalt värdefull. Man har fått kontakt med många människor och många människor. Sen sen naturligtvis många ting som vi upplever som en väldig tillgång men jag är inte helt övertygad om att vår syn är så särskilt urkristen den är kyrklig men icke väckelsebetonad till detta bli en kristen är ju att bli född på nytt och på samma gång komma in i en tjänarställning att bli tjänare och när vi ser vilka bilder och vilka uttryck som Bibeln använder för detta tjänar, denna tjänarställning så upplever vi ju att det icke kan innebära någonting annat än att man har avsagt sig dispositionsrätten till sig själv till sin tid och till sina medel. Alltså man har ställt sig själv i Guds tjänst. Man har ställt sin tid i Guds tjänst. Och man har ställt sina resurser i Guds tjänst. Det är det det handlar om. Sen så ska man då förverkliga en gudomlig plan. Gud vill ju att vi ska växa till. Att vi ska utvecklas. Stagnation är detsamma som tillbakagång. I Guds rike finns det ingen möjlighet. Att det kan vara stagnation. Det ligger i andens egen dynamik. Att den utvecklas. Den utvecklar. Förnyar. Och den skapar ständigt något nytt. Det sker någonting i varje människas liv som tror på Jesus Kristus och ser inte det någonting i förnyelse då är det fel någonstans. Det måste förnyas. Ser inte förnyelsen då är det redan en då har dödsprocess redan påbörjats. Och då kan man räkna med att den utvecklas emot det vi skulle kunna kalla för ett laudicia skede. Man blir alltså en sjöpokristen. Det kristen, det kristen, vad som helst vad du vi kallar vill kalla det för. Men Förnyelse i sin tur förutsätter ett personligt offer. Alltså det som ger upptakten till förnyelsen där den personliga krisen det handlar om överlåtelse och frigörelse. Och denna överlåtelse sker inte en gång för alla och är sedan given. Utan denna överlåtelse den pågår liksom i ständigt nya valsituationer där vi väljer där vi väljer Antingen att avstå ifrån vårt eget, eller också att odla vårt eget. Antingen ifrån vi avstår ifrån vårt eget, eller så odlar vi det. När vi avstår ifrån vårt eget, så säger vi ja till Guds väg och kommer in i försakelse, in i försakelse och in i efterföljelse och i frigörelse. Men om vi inte säger nej till oss själva. Då kommer varje kompromiss innebära en, en, en, en kedja som fjättrar oss fast i ett system. Det är, det, det är oerhört sant. Ett system byggt på kompromisser. Ständiga kompromisser. Opörliga kompromisser. Den ena kompromissen liksom nödvändig gör den andra. Så blir vi då eh, mer eller mindre skrymtaktiga. Ja, det är en tråkig sida. Vi vill inte mer med den. Nu är det medeltid inte så att varje förnyelse måste föregås av en kris. Det finns ingen möjlighet att vi förnyar utan kris. Den krisen djup, den griper in i oss djupare. Eller, eller, och krisen i sin tur det innebär helt enkelt att någonting bryts ner i vårt jag. Det är någonting som bryts ner. I, det är något som bryts ner i vår personlighet och Herren leder oss successivt alltså fram till den yttersta gränsen av svaghet vilket vi är död han leder oss fram till den punkten för att hans kraft ska fullkomnas i oss men nu frågar frågan den hur ska man bäst komma in i Guds vilja in på Guds väg in i in i Förnyelsen och in i tjänsten. I apostolisk mening. Ja, jag skulle vilja säga det. Att. Eh, det måste bli allvar i bönen. Man måste bedja om detta. För att vi kan inte göra det själv. Här måste verka någonting inom oss. Så att vi blir villiga. Och hur ska detta kunna verka fram? Ja. Jag vill, jag, vill, jag vill göra gällande här ikväll. Jag tror för min egen del att det sker där genom att Gud berövar oss. Gud berövar oss allt det som hindrar oss. Han tar det ifrån oss. ett eller annat. Och jag ska bara säga några saker som gäller just evangelisation och mission Jesus hade sagt till lärjungarna i sitt avsett tal miga givna all makt i himlen och på jorden och för den skulle ut den alla folk till lärjungar alltså där låg själva befallningen, uppdraget uppgiften, han hade också lovat den, den, den utrustning som är han hade sagt eh, att de skulle bli beklädda med kraft för att bli martyrer och uppståndelserittnen. Och han hade också gjort klart för dem vilka villkoren var. Villkoren, det hade han ju gjort klart för dem. Jag har nämnt här självförsakelse. Och självförnekelse. Eh, han hade också gjort klart för dem att det innebar... Kolossalt mycket Av Uppoffringar Personliga uppoffringar För att evangelium Det skulle spridas av från. Idén Samarien Och sen inte jordens ände. Men det märkliga är att andedopet liksom räckte inte till för att få fram resultatet. Och jag många gånger funderat på. Det är för märkligt att andedopet inte räckte till för att övervinna. Det här som jag skulle vilja kalla för självbevarelsedriften i oss. Vår, vårt enorma behov av trygghet. inte till för att övervinna självbevarelsedriften. Därför stannade hela skaran i Jerusalem. Helt och hållet emot mästarens förfallning att de skulle gå ut. Det som förde dem ut det var inte andedopet utan det var förföljelsen. Ja. Och så kan jag säga en sak. Det är inte bara det att det var, var förföljelsen som förde dem ut. Det är dessutom så att de begynnande problemen som fanns i er de övervanns icke genom de organisatoriska åtgärder som vi togs för att eliminera svårigheterna. Vi har det här olika konfliktungarna som vi ser på olika, i olika sammanhang. Liksom, de skjuter upp bland annat de här olika elementen ska vi kalla olika befolkningselementen liksom som börjar kollidera i den ukristna församlingen det fanns hebreiska judar och det fanns grekiska eller hellenistiska judar och det börjar en strid i församlingen och vi vet också att församlingen de beslöt att de utsåg på apostarnas direkta förslag så utsåg de diakoner det var ingenting annat än en kompromiss för den här, den här viljan. Ska vi kalla det viljan till makt, viljan till inflytande som vi möter. Och den är egentligen väldigt märklig. Egentligen är den oerhört märklig. Därför att i kapitlen innan så ser vi att alla gav allt vad de ägde. De, de, de, de sålde sina jordagods och de gav allt vad de ägde. Och sen helt plötsligt så möter vi den motsatta situationen. Här är det inte längre frågan om att avytra och ge. Utan nu börjar man istället kräva. De såg sig förbisedda eller eftersatta. Och hade de bibehållet och bevarat så alltså att säga den ursprungliga andligheten på det här området. Så borde de eftersatta enkorna eller deras ombud och företrädare. Har utropat en väldigt tacksegelse. Istället för att odla så att säga sin egoism och sin nationalitet. Och, eller sin särprägel eller gruppmentalitet. Så kanske man istället ska tacka Gud för att åtminstone de andra. Hade fått vad de behövde kanske ännu mera. Det ju varit naturliga. Men det gjorde det alltså inte utan det började knorra. Och den som är knorrisk får aldrig någonting i Guds rike. Det är alltid så. Och det är ju alltid på det sättet att um, det är för de knorriska människorna som måste ska skapa ständigt nya verksamhetsgrenar. Det var de knorriska elementen som skapade problemen. Och så skapades också den nya organisationsformen. Jag tror inte att det löste någonting i församlingen. Att det inte var någon bestående lösning, det ser vi bland annat där utav att ingen av de sju blev kvar sen i församlingen. utan de skickade sig vidare ut i periferin. Stefanus blev den första martyren. Sen försvinner det Filippus som evangelist ner till Samarien och vidare så har vi Nikolaus som ju man misstänker, det finns i alla fall en tradition som säger det, att Nikolaus, han blev villoläraren som står, står som, som fader till det som i boken kallas för Nikolaiternas lära. Det var verkligen inte organisationen som löste problemen. Utan det var förföljelsen. Det var förföljelsen. För att ni förstår... Jag ska säga mina älskade, det är de människor som har upplevt mycket av Guds förfästelse. Frestas till högmodig stolthet. Det kan inte hjälpas. Alltså det, det är förmärkligt Har man fått materiella välsignelser har man fått andliga välsignelser det vill säga har man fått det man har längtat efter, så kommer, kommer frästelsen till högmodig stolthet. Självgodhet Säkerhet Och du ska veta Det är flera som har dukat under i medgång än i motgång Det är mycket lättare att bära motgångarna än att bära medgångarna Det är mycket lättare, lättare att övervinna i motvinn eller med, än i medvinn Det är få människor som orkar med framgång Det är få människor om det överhuvudtaget finns någon. De flesta. De dukar under. Så fort att det är framgång. Och det, det, det är förmärket. Jag har varit med om det här många gånger. Jag, jag, jag har varit med om det här många gånger. I, i verksamheten. I, i, I församlingens liv. Och sett oss enskilda människor. Det finns de som har haft en sån fruktansvärd kamp. Hemma. På arbetsplats. I skolan. På grund av sitt gudsliv. Och. Man har nästan redan hoppats på att de skulle få lindring. Eller det skulle bli bättre för dem. Och så har lindringen kommit. Och det märkliga har varit att då lindringen liksom har kommit. Och har också, då har också förlusten av kraften inställt sig. Då har de förlorat kraften och hänförelsen Det vill säga för då gick också vaksamheten förlorad. Under kampen då var man vaksam. Och beroende av Gud och det är likadant för församlingar som har fått mycket som har fått mycket utav det de, de glider in i ett slags falsk trygg, trygghet och, under den otäcka föreställningen att ändå gå till självklart att man ska vara på det här sättet man har gynnad eller anser sig privilegierad och bör, bör, börjar söka liksom orsakerna till detta hos sig själv är det något speciellt hos andra människor det är också ett det är liksom det är det första steget steget på vägen till skrymperi. Det är så att det är så oerhört viktigt att vi är klara oss. att ni får få följa här ingen fara. Jag vågar säga det, det är jämheten som är problematisk. Det jämheten och jämhet inställer sig. När man så att jag har kommit in i en ett tillstånd av, eh, av, av säkerhet då blir det normalt visuellt. Det finns ganska mycket att säga om det här, men jag ska inte fortsätta att analysera. Jag bara konstaterar att, att det det otäcka med det här, det är det att man liksom har kommit upp på ett plan. Eh, man gick framåt och då planades ut så lever man kvar på det planet och tycker liksom att man har gjort framsteg i förhållande med första tiden men du förstår, det, det otäckar är för många att de har planat ut sin livsvandring det vill säga, det är inte en fortgående förnyelse en fortgående uppenbarelse även om man är kvar liksom på det plan som man har intagit så är det inte ett tilltagande och en utveckling utan det är stagnation det är många gånger också på för församlingarna och det är ett stort problem det är för, för den som upplever nödvändigheten av att nödvändigheten av andlig beredskap andlig beredskap, andlig vaksamhet som upplever nödvändigheten av offensiva offensiva framryckningar i guds rike allt Försvarskrigar egentligen en kompromiss och en eftergift som inte kan leda till någonting annat än nederlag. Men låt mig få visa dig en sak här i andra brevet Där vi får veta om Tillväxtens lagar. Det heter i andra brevet 10. Det heter det så här, i från 13 versen. Ja, vi kan läsa från 12:00. Till vi är mycket nog ristiga att räkna oss till eller jämföra oss med somliga som givar sig själva gått vitsord, men som är utanförstånd i det att de mäter sig allierade efter sig själva och jämföra sig allierade med sig själva. Vi för vår del vill jag inte berömma oss till övermått. Utan alenas efter måttet av det område som Gud tillmätte åt oss. När han bestämde att vi skulle nå fram i en vält leder. Mina vänner, det är frågan att nå fram och inta. Här ser du visionen, aktionen. Att in Och behålla Att nå fram Till äder Men det är nog med att nå fram Till en position Det finns ännu flera bortom äder Skulle jag ställa frågan här Hur många som vill ha en för tro Ekva till i tro Då skulle varenda igen säga det vill vi allsamma ha. Men är vi är vetna om trons egna lagar. Det finns inga möjligheter att tron kan tillväxa. Om tron icke kanaliseras efter det mönster som är givet här i ordet. Det heter i 14 versen. Till vi sträcker oss inte utom vårt område. Som nådde vi icke rättligen fram till vi har ju redan med evangelium Kristus hunnit fram i en vete och så kommer den 15 versen så här När vi säger detta berömmar vi oss icke till övermått, icke av andras arbete men väl har vi det hoppet att i samma mån som tro växer till vi inom det område som har tillfallit oss skulle bland eder vinna framgång i så överflödande mått att vi också Får förkunna evangelium i traktor som ligger bortom i Frågan är hela tiden. Var finns gränsen för Guds möjlighet? Den finns här i församlingen. Och vilka de gränserna sprängas? Det är när tron växer till. Så vi är villiga att sträcka oss utanför det område som redan har intagits. Det är inte bara frågan om att bevaka och befästa redan intagna positioner det är frågan om att också utvidga. Och då ställer man frågan hur var det nu då med Jerusalemförsamlingen? Hade den inte tro för mission? Hade den inte tro för evangelisation? Den hade tro inom vissa givna gränser men de gränserna de måste sprängas på ett exceptionellt sätt och de gränserna kunde sprängas uteslutande naturligtvis om varenda en utav var församlingens lemmar blev kanaliserande alltså mottagande och kanaliserande det är guds liv men vad ger vi en företräde Därför för det till så här Det blir i den heliga ande jag, jag, jag vill inte dra några bestämda slutsatser Men jag håller på att säga Det finns kristna Som håller på att dö av tråkighet Som dör av Knorriskhet och kritiklusta Därför att de är passiva åskådare hela tiden Och, och sitter liksom på parkett. Och den ena gången Bejublar man genom att ge en applåd och den andra gången så buar man. Därför att man hela tiden liksom ser andras insatser. Och så bedömer man det insatser med någon elit. Jämför. Men kommer aldrig själv liksom in i känslan. In i gärningen. Utan blir hela tiden åskådare. Antingen bejublande eller belackande. Det är ett oerhört problem. Det finns kristna som håller på att dö av tråkighet. De, de är uttråkade. De är uttråkade på möten. De är uttråkade på kristen verksamhet. De är så uttråkade. De som man kallar för möteslöshet. M möteslöshet, vet du vad det är? Det är ingenting än ett resultat utav systerlöshet och meningslöshet. Det vill säga, man har inte kommit in i gärningen, i uppgiften det som har kommit in i gärningen och in i uppgiften Han har varit ständigt någonting spännande, någonting intressant någonting förnyande någonting krävande någonting som kräver men också någonting som tillför förnyelse och kraft och jag, jag, jag tror för min egen att hela den här nya församlingen i Jerusalem hur många det nu var den höll på den höll på att slå sönder. Genom interna problem. Orsakad av bristande intresse för mission och evangelisation. Och det tog Gud i tur med. Därigenom att han led få som komma. Jag ska säga er mina älskade vänner. Det finns kristna i den här församlingen. Som kommer att sitta här till döddagar. Och om Jesus kommer så kommer de i alla fall att sitta här. Det gör det. De kommer att gå hit på samma jag höll på, att säga, på samma eh, robotslitande sätt som alla gånger tidigare. De kommer till mötesbordet, de sätter sig ner, de är med i möten och så vidare men kommer aldrig i uppgiften. Därför är de tråkiga och tråkande. Och jag jag tänker många gånger, Gud i himlen. Må du, må du hjälpa oss så vi förstår att vi får ingen annan uppgift där uppe än den vi har gått in i här. Det är att det är den uppgiften som vi har gått in i här som ska fullkomnas där. För att det är de tillkommande tidsåldrarna som han ska bevisas i nåds rikedom emot oss i Kristus Jesus. Det vill säga där nu vi börjar tjänsten. Där nu. Nu vill inte jag säga det att det behöver vara något tråkigt att gå till möte. tvärtom? varje möte har betydelse för den som lever. för min egen del att, att det är så här man äter Guds ord man tar emot näring man äter och man möter också uppenbarelsen i ordets ljus man upplever sings av och tala och uthydning också kanske under och tecken upplever sings av detta men det räcker inte för även det, hörde, blir det sist tråkigt. Även det blir det sist tråkigt. Och monosont och ena handa. Om tro ska utvecklas så måste nya områden intas. Det vill säga, det liv som jag har måste fortplantas. Till annars så kommer jag uppleva mig som en steril. Eller andligen impotent människa. Och där ligger Anders egen dynamik. Där frågan om att vi måste fortplanta. Livet måste fortplanta. Och tron kommer att tillväxa i den mån som. Vi fortplantar detta liv till vår omgivning. Ska tron utvidgas och utvecklas i bara nataförsamling. Då måste flera frälsas. Det måste flera barn till. Då kommer förnyelsen. Detta sker inte. Genom kollektiva åtgärder i och för sig. Utan det sker därigenom att varenda en av oss blir gripna av missionens Herre, på ett sådant sätt. Att det blir klart för oss att vi har blivit fullmäktigade. Att bära hans budskap till vår egen samtid. Och därmed så ska jag avslutningsvis bara komma in på den konkreta situationen. Så följelsen kom. Och det blev kring Jag skulle säga det kommer en period, det kommer en tid då Gud, halleluja, griper in för att skapa ordning efter sitt eget mönster. Det är inte den missionsordningen vi liksom älskar, eller. Idealiserar I den där guds jag, jag upplever i min ande att vi går in i den tiden Att då alla de som inte har tid för guds verk Kommer att få gott om tid De kommer att få gott om tid Synnerligen gott om tid vi blev och. Gud kommer att sätta oss i en situation då vi inte längre väljer men tvingas. Jag ska säga det till oss allesammans. Vi går in i en tid och det här kommer att uppfyllas. Jag upplevde det den sista veckan här. Jag såg en rapport från Amerika och från Europa. Det finns redan i Europa och i Amerika 10 miljoner arbetslösa. Vad detta ackumulerar av oro, av ångest som så småningom kommer att explodera behöver man inte vara profet för att ana. Men jag ska göra klart för dig en sak min älskade vän. Man bollar med statistik och man resonerar om det är en depression av djuptgående art. Man tänker på 30-talet och som där följde världskriget i 30-talets slut. Kom ihåg vad jag sagt åt dig. 1975 det blir en fruktansvärd krisperiod också för detta svenska folk. 1976 är helt säkert ett profetiskt år och det som här under 30-talet på ett decennium det sker i 70-talet på ett år. Det så snabbt går nämligen utvecklingen nu. Allt har liksom allt har komprimerats, allting har fått en helt annan en helt annan rotation. Minst på grund av eh, teknologin. Men det är bara en detalj. Vi går inte in på det. Jag bara nämner det här. Jag, jag är klar för det, det kommer att bli. Det kommer att bli den situationen att det är 10 miljoner arbetslösa i Amerika och i Europa. Det illa varslande nog. Men förmodligen så är under 75, 1975 10 miljoner arbetslösa bara i Europa. Det är möjligt att vi kan hålla oss fram en bit med trycken, Men det kommer snart att brista. Och du ska veta det att de som idag inte har tid med Guds verk de kommer att få tid. De kommer att få tid. De som idag menar att det är tid att bygga. Och att det är tid att rusta och göra i ordning. Efter ett världsligt mönster. De kommer att få tid. Skriv upp det. Men därför Gud håller på att kalla oss in i ett nytt, nytt livsmönster. Han vill förbereda oss mentalt. Så vi kan överraskas när dagen är inne. Men han vill också ge oss en livsstil där vi sänker våra standardkrav ner på en nivå så att vi kan klara kriserna. Och bli bevarade så att vi inte överrumplas och går under som tiotusental och miljoner gjorde i 40-talets början. Vi har bett om veckan Gud har sändt väckelse. Nera vågen efter den andra har gått fram över hela västerlandet. Vad har resultatet blivit? Jo, vi har tagit vara på lustmomentet. Och låtit kampmomentet gå. Och när väckelsen har gått på bil har vi suttit kvar där i orubbad bo. Och njutit vidare. Utav de materiella fördelar vi har lyckats skaffa åt oss. Och så har vi fortsatt att, jag höll på att säga. Har vi fortsatt att i vår fattigdom... Och i med, med, med tomrummet i vårt väsen har vi fortsatt då, till nästa gång och be om väckelse. Och så Gud kommit med en ny våg. Och så har vi tagit lustmomentet där också. Och ni nästan nästa ni är oss. Men när väckelsen har gått förbi så sitter vi kvar i orubbat bo. Och det märkliga är att fast en vecka har fram så har det inte fört till, tillfört väckelsen, nya fäder, nya mödrar som har tagit hand om de nyfrälsta märkliga företeelser och så har vi tröttnat på det världen har att bjuda igen så har vi ropat och berit och så har Gud kommit igen och så har vi tagit vara på lustmomentet igen och njutit till det att väckelsen gick förbi och så har vi suttit kvar i orubbad bo så har det avlöst varandra Och jag kan peka på åratalen Då detta har skett Det har skett med ungefär 10 års mellanrum Sedan 1910 Vi kan tala om Den veckan som bröt fram Nästan före 10-talet, 1907 Vi kan tala om 20-talet, vi kan tala om 30-talet Vi kan tala om 40-talet Och vi kan tala om 50-talet Vi kan tala om 60-talet Och vi som lever nu, vi kan tala om 70-talet Vi kan tala om Jesus rörelse och den karismatiska veckan Men vad resultatet har blivit jag har tagit vara på njutningsmomenten i väckelsen. Men jag har icke låtit den så att säga för kroppsliga. I försakelse och efterföljelse. Och därför går det för den väckelsen förbi. Den går förbi. Och vi sitter kvar i orubbat bo. Men du, det kommer icke ett 80-tal. är klar för det. Med 80 talets väckelse. Men det kommer ett 70-tal. Och vad som nu står före. Det är inte längre att Gud låter oss välja. Vi har valt så många gånger. Och vi har valt fel. Nu tvingar han oss. Det är den tiden som snart är inne. Så kommer vi kommer att tvingas oss av. Och här kommer det inte att fråga om vi finner opportunt. Eller behagligt. Eller bekvämt. Eller riktigt. Att gå hit eller dit. Han kommer att tvinga oss. Därför att det gäller inte längre. Någonting mindre än vår egen existens. Och då måste vi gå. Vi måste röra på oss. Jag säger här nu har jag gud var evigt laken och sagt en profetisk ande. Och ni kommer att uppleva det där. märker att jag fick säga det här. Det jag har sagt nu i det här lilla mötet. Väldigt märkligt. Att jag fick säga det här i det här lilla mötet. Därför att hade det varit ett större möte så hade jag förmodligen inte kunnat säga det. Men det här lilla mötet har jag fått säga det här. Och det kommer att gå i bokstavlig uppfyllelse. Och vi kommer att möta det. Och det jag säger här nu i det här lilla mötet Det kommer att ropas ut på torgen Herren Kräver en uppgörelse Och en redovisning för allt det vi har Mottagit och deformerat Istället för att Formera och reformera Jag vågar säga att personligen så tror jag gått igenom mitt livs största kris i december månad. Jag tror aldrig jag har varit med om någonting så fruktansvärt. Någonting så ohyggligt. Jag tror, jag, jag, jag tror absolut jag varit med om mitt livs absolut största kris. Inför det här. Jag upplever det jag upplever, jag upplever fysiskt. Jag upplever det fysiskt. Någonting så fruktansvärt ohyggligt. Därför att jag vet en liten aning om vad det här kommer att innebära för mängder utav människor omställningsprocessen som blir nödvändig och ja är nästan jag är nästan inställd på att eh, ta ett steg någon riktning. Men jag ska inte säga något mer ikväll. Ovalvärt är det här, kolossalt allvarligt. Det blev och kringspridda alla utom apostlarna. när jag har liksom upplevt det här så fick jag också i mina händer boken Orubli tro och vad skakad jag blev precis vad vi har sagt här och förkunnat är något förunderligt med den heliga ande, vad man sagt så förkunnat, det ser man liksom i Kina det förbereds under två decennier, 20-talet 30-talet, det passar småningom formen under 40-talet och står där färdigutbildad färdigutbildat 50-talet och kommunismen liksom bryter in över landet och all annan kristen verksamhet praktiskt taget. Så småningom formen är 40-talet och står där färdigutbildad 50-talet. Och kommunismen liksom bryter in över landet. Och all annan kristen verksamhet praktiskt taget. All annan kristen verksamhet Ockuperade genom kommunistisk inbrytning och blev instrument i kommunismens händer. Och jag upplever det, det, det, det är så oerhört skakande mina älskade vänner 20 år senare, 74 Så det vi oss i motsvarande situation. Vi befinner oss i exakt samma historiska situation. Det är frågan om, det är frågan om ett regimskifte. Och det skapas genom en systematisk bearbetning kallad en indoktrinering så skapas, skapas mentala förutsättningar för de nya makthavarnas tillträde. Och de kommer. De kommer. Det är en exakt upprättning. Men det fanns då i Kina. Så fanns det en väckelserörelse som kallades för den lilla jorden. Den lilla jorden. Och vet ni hur de förberedde evangelisation och mission. Kan ni tänka er. Att det förbereddes på det sättet att församlingen den delade sig frivilligt upp i grupper och de reste till opåverkade områden och fält och accepterade livsvillkor och förhållanden som var nästan. Det var förenat med livsfara och död. 20-30 som bildades så att säga, kommunioner och så byggdes verksamheten fram upp. Och efter detta Då detta började ta form Då gick väckelsen vidare Och grupp efter grupp Församling efter församling Uppstod plats efter plats Blev liksom påverkad av evangelium Och vad fantastiskt Gud är fantastisk Halleluja innan Jag skulle vilja säga innan Uppgörelsen kommer Så skickar han sitt nådes erbjudande. Ger möjligheter Jag upplever personligen att vi befinner oss där. I den historiska situationen. Jag har ingen kommunist skräck. Eller skräck. Det jag inte, Har jag inte. Men jag måste realistiskt se situationen precis som den är. Vad jag är angelägen om. Det är att vi informerar oss om vad skriften säger om den yttersta tiden och då blir det klart för att den yttersta tiden den kommer att vara ganska lika den första tiden församlingen kommer att sluta som den börjar den kommer att sluta genom att vara in, kringsprid utkastad frågan är bara den ska vi gå frivilligt ska vi gå frivilligt eller ska Gud använda sina maktmedel mina vänner, jag älskar Jesus och därför så säger jag, jag går i Jesu namn. Jag älskar Jesus och därför så går jag i Jesu namn. Spräng gränserna, spräng cirklarna. Kom bort ifrån där själv, ditt eget välmående och ditt välbefinnande, din komfort, din självgodhet. Låt masken falla där midnatt, bli utrustad med gudomlig kraft. Herren vill bruka dig, broder och syster. Han vill ha ett folk som är berätt till tjänst i sitt rike. Amen. Vi tackar dig, kära Herre Jesus Kristus. För att du har givit oss ditt eget budskap. Herre, du vet hur vi, kära Herre Jesus, har förändrat ordet för att få det att passa in i vår egen livsfilosofi. Och Jesus, du ser du så lätt, kära Herre Jesus, vi får ordet så att det ska bli till liksom en vil och kudde. Kära Herre Jesus, för, kära Herre Jesus, våra egna önsketänkanden. Gud i himlen. Tack att du är här i detta lilla möte, kära Herre Jesus. Och du vill ge oss en injektion inför julhelgen Du vill ge oss en injektion, kära Herre Jesus. Låt det bli klart för oss vad det innebär att det inte fanns rum för dig i härberget. Låt det bli klart för oss, kära Herre Jesus, vad det innebär att en hel nation som väntade dig, en dock, var helt blind, kära Herre Jesus Inför det profetiska skeendet Lär oss, Herre, vad det innebär Kära Herre Jesus Att det var män från andra länder Österns länder Som lutsades till platsen dit Kära Herre Jesus Du hade kommit De lutsades dit utav denna stjärna Åh oh, herre, tagga, det finns utom och kringliggande områden. Bortom liggande områden. Där människor behöver ljus vägledning, orientering. Och hjälp oss att vi verkligen har uppenbarelsens stjärna. Gud, det profetiska ordet, så vi kan vägleda människor. Kära herre Jesus, in på din väg. Herre, fräls oss, fräls oss, fräls oss, fräls oss, fräls oss, fräls oss, fräls oss. Här är när vi ser dessa orhörda Ting som du har låtit ske Gud Åh vad fantastiskt kära herre Tack för 10-talets väckelse, 20-talets veckelse 30-talets väckelse. 40-talet 30 40 Tack och låt Tack och låt Tack för 50-talets veckelse 60-talet, 70-talet Kära Gud him, Tack och lov för uppbyggelse Förmaning, bestraffning, tuktan Allt detta kära herre som har kommit För att väcka och i ditt folk. Tack och lov för att du för fram, kära Herre Jesus. den punkt då du får ett folk, kära Herre Jesus, som är redo att ta trots egna konsekvenser. Sätta klacken på ditt eget förediska. Jag, kära Herre Jesus, övervinna sig själv och gå in, kära Gud, i kallelsen och uppgiften. Herre, herre, herre, herre, ta hand om oss här, ta hand om oss här. Tack att du hör bön, kära Herre Jesus. Vi förstår att dagen kommer mycket snart. Då inte arbetslöshetskassor kan hjälpa oss. Då det inte finns sjukvård och socialvård, kära Herre Jesus. Som kan hjälpa och skydda oss. Dagar kommer, kära Herre Jesus. Då hela... Vårt välplanerade livsmönster störtas samman Och vi står där inför det faktum Herre att världen är i kaos Kära Herre Jesus att vi inte har något eget val Utan att vi måste kasta oss med allt vad vi är och har I dina händer och dina armar Gud vi måste förbereda oss och väcka oss upp Kära Herre Jesus vi fattar att bönelivet Kära Herre Jesus måste fungera bibelstudiet måste fungera så att vi får inspiration och kunskap och Jesus tack att du därigenom också ska spränga cirklarna för oss så vi kommer till grannen med frälsningsbudskapet kommer till omgivningen med frälsningsbudskapet genom litteraturen och vittnesbörd och på ett sätt i vårt arbete kära Gud hjälp oss att vi konserverar otro och permanentar Olydnaden kära herre Jag beder dig herre Jesus Hjälp oss lyssna och lyda Tjena och följa In i detta fullbordade och fullkomliga verk Har du kallat oss Och du vill vi ska leva och verka där Halleluja Arra salam magaria. Vi förstår Jesus Kristus att vi måste börja från grunden och här vi kan inte räkna med massan i stora grupper och de ansedda människorna. Vi måste börja ifrån grunden med två och tre, två och tre, tre och fyra. Kära herre Jesus. Och Gud, och Gud. Ena oss och förena oss på denna blodsgrund genom andens enhet. Herre Jesus och är så Gud att det finns element som inte hör ditt rike till. Som är främmande för den eliga ande. Så beder vi dig Jesus Dra upp gränsen på ett så tydligt sätt Att vi ser och förstår Var vi hör hemma Jesus Var vi hör hemma Och vet kära Herre Jesus Vad du har ämnat med alla våra liv Gud i himlen, du ser våra familjer Du ser våra hem Herre, Hur har vi kunnat komma på så dåraktiga tankar Kära Herre Jesus Att du har kallat oss att leva i bekvämlighet Gud i himlen, sorgfritt och ostört. När en hel värld håller på att gå till helvetet, Hur har vi kunnat komma på en sån dåraktig tanke? Att vi skulle komma undan offer, undan lidande och bedrövelse. När vi vet att du själv sa att vi skulle få kraft att bli martyrer i din tjänst. Herre Jesus, han och församlingen. Herr Jesus, det gäller människors liv. Det gäller livet i tiden och livet i evigheten och för evigheten. dig till ära lov. Herr Jesus, och pris. Vi tackar dig för seger. Amen, amen. Det är någon mer som tackar Jesus. och Jag skulle, jag skulle dokumentera det sagt att många många sätt. Jag tänker, åh, vilket master vilket material som vi har. Vilka illustrationer Vilka åskådliga exempel Vi har ur den profetiska historien Kyrkohistorien Ända in på vår egen tid Och ovanpå allt detta Så har vi världssituationen Som är totalt och fullständigt unikum Och från vecka till vecka Händer det saker och ting Som gör klart för oss Att det finns inga möjligheter Att utvecklingen kan fortsätta utan en världsmakt. Ja. Och vad vi ser nu? Det är ekonomin som störtar samman. Och det är förberedelsen för en helt ny penningpolitik. Det kommer en ny valuta. Och därför så kommer pengar mina vänner inte vara värd någonting. Och det lider. Därför att det kommer det en helt ny valuta. Och arbetsplatserna. De kommer inte att eh, vara tillgängliga på det sätt som de är idag. Du kommer inte till något arbete. Utan att du har gått in under de villkor som den nya regimen dikterar. Och de villkoren de är dikterade i humanismens namn och där det problemet ligger... Det kommer att byggas upp, förstår du, på ett så psykologiskt, religiöst, utsökt, fint sätt. Så att den som inte är döpt i den heliga ande är vaken med Bibeln i hand kommer inte upptäcka det. För man är fast i det. Och har man fastnat in så kommer man inte loss hur mycket man sprattlar. Och jag har jag tänkt jag i hela den här månaden Gud vad ska vi göra Vad ska vi göra? kan vi sitta här och se detta? veta om allt det här bara tiga stilla, det kan vi inte vi ska ropa och predika och därför så är det också vår skyldighet att se till att vi får andra kanaler och vi får ut budskapet i människorna bortom, bortom område. Vi ska tala med Herren ytterligare en stund. Vi hade en del sak vi skulle tala om. Jag inte om vad betyder verksamhetsfrågorna inför det här perspektivet. Ingenting. Och därför ska vi tala med Herren ytterligare. Vi ska be till Gud att Herren får hjälpa oss. Kära Herre Jesus Kristus. Kära Herre Jesus. Gud herre. Och bara la man då falamadaria. Du kommer ihåg en sak när jag skulle en liten, liten, liten maktförskjutning en liten maktförskjutning nere i Mellersta Östern och du sitter i en kall lägenhet. Kom ihåg det. En liten maktförsjutning där nere i Mellersta Östern och du sitter utan kommunikationsmedel. Kom ihåg det. Frågan är, vad använde du bilen och kommunikationsmöjligheterna till under tiden du hade möjligheter att sprida evangelium genom det? Det är allt i allt. Och jag ber till Gud, jag verkligen ber dagligen att den här idén som den heliga ande har fört fram ibland att inte ska få fuskas. Det gäller den här prylshoppen som vi har där uppe. Jag tycker att överflödiga prylar vandrar momentet omedelbart i mission. Och, jag, och jag, jag är angelägen om att det inte blir förfuskat. Det handlar inte om affär i traditionell mening. Det handlar om mission. Mission och mission. Och varenda en som sysslar möter måste ha visionen. Det är frågan att människor genom det här ska frälsas. Både de som kommer med sina prylar- de medel som skaffats genom det det ska omedelbart i, I missionens tjänst icke för sociala arbetsuppgifter men för evangelisk spridning mm. halleluja åh oh, halleluja, vad tacksam jag är till Gud för att det fick nåd att gå en bruk till Örebro, det är helt underbart jag vågar säga det, är succé i andra andevärlden har du hört det för? Ah. Det är succé i andra världen, en fantastisk och, och nu har de börjat där i februari månad då ska nästa grupp åstad. stad börja bygga upp i nästa stad och sen så bor det tre månader så ska nästa grupp åstad. stad det nya städer och så ska nästa grupp Halleluja. Jag känner också när det gäller Stockholm gatormissionen. Det finns inga möjligheter att, att plöja fram efter moderna pr med mönster. Man får använda sig av helt andra metoder. Och Herren kommer att ge oss de rätta metoderna. Det är inte frågan om att nå massan. Det är frågan om så att säga att plocka ax. Man får börja med Halleluja. Så man man på både kärvar och åkrar man måste börja med det får vi finna oss i kommer inte några amerikanska skölderedskapser för de här är axplockar det är bara att plocka ax Halleluja. men då kommer det också bli resultat bestående värde Och Jag vill säga det också efter att jag nämnde om det här. Jag har lagt framför mig här, när det är Kläshoppen där uppe. Fynshoppen har gett 5306 kronor för några dagar. Två veckor. Jag har förlåt mig tre veckor. Det var en rörja. Oj, oj, oj Sverige. Sverige. Sverige. Sverige. Sverige. Sverige. Sverige. Bara Sverige. Sverige. Jag Sverige. Sverige. Sverige tusentals kronor. Jag tänkte att vi talar lite här ikväll om pilgrimskäst men jag lämnar det också. Jag kan inte, jag känner att det är ett underbart stund. Och här kommer Herren också att göra någonting i många hjärtan. Som är här. Halleluja. Ära var dig. Gores i pipa la varia Sikvära lavadorio, king contro videos, Jesus. Är du med i vårt möte som upplever? Ja, det, det här som jag upplevde igår. Jag talade med herren. var två lystringssignaler jag, och jag, jag, jag, i ordnade ihopa, i ordnade ihopa, i ordnade ihopa. Icke en utebrist. Det är det var något klart för mig det här förstår du, med disciplinens nödvändighet att Gud måste lära oss att lyssna och där skulle jag kunna tala till dig ikväll ett budskap som herren låg mitt hjärta i veckan här ge sig egna ord, lyssna att lära sig att lyssna och att lära sig att lyssna och lyssna på ett sådant sätt så att vi inte missuppfattar budskapets innehåll förvanskar det eller glömmer någon väsentlig detalj så att det blir felaktigt utfört Och sen lyda. Lyssna och lyda. Är du med det här som upplevt att du behöver förbön? Så ska vi be till Gud tillsammans. Du kan gärna lyfta din hand mot himlen om du upplever det som är nödvändigt och angeläget för dig. ska vi tala med Herren tillsammans. Pris för Gud. God e matatoria vesi, si farla pravesis tia forla pravestis quanti gloria pure desis dollo de aguvsinara der aguvsinara der aguvsinara der or elevncios prole dio stra fin caloria tolla madaria contuido per di trovisi conquadrea Ora la magna sì si sì var namarya halleluya gi quanto rosio haraw namio sì figlio levensia haral io conto ori dio provinsi contro dius se baser ex scandu tala me heren bida se bë